Батько був дуже схвильований, руки в нього трусилися. «Тату, що трапилося?» – підхопилася Зоряна. Євта сів на крісло і мовчки заплакав. Коридорний на ушпиньках вийшов, а дідух, загорнувшись у простирадло, вислизнув у ванну. Зоряна накинула пеньюар і тихо запитала «Щось з полковником, тату?» Євта мовчки плакав і Зоряна зрозуміла, що вгадала. Повернувся одягнений у барвистий халат дідух. Зоряна підійшла до батька, взяла його великі долоні у свої. «Як це сталося, татусю? Коли? Де?» «У понеділок, в Роттердамі», – через силу вимовив єфта. Зоряна не витримала, вибігла у ванну. Її душили сльози. Ми не вберегли його. «А відомо, хто це вчинив?» – спитав дідух. Якийсь фацит у кав'ярні передав йому коробку цукерок. В ній була бомба. Вона вибухнула, щойно полковник вийшов на вулицю. Коли Зоряна повернулася в номер, вона побачила, що батько тримає в руках черепаху. «Це ваш подарунок, тату?» – здогадалася вона. «Так, доню», – зітхнув Євта. «Я знайшов її тиждень тому. Йшов алеєю парку, вдихав свіже весняне повітря і раптом побачив оцю рептилію. Вона пробудилася від зимового сну і перетинала алею, нікуди не поспішаючи. Ах! Куди властиво її поспішати? У неї в запасі вічність принаймні сто років. Уявляєш, доню, ми підемо з усіма нашими тривогами, чварами, драмами. Підуть наші діти й онуки, а воно ще житиме і так само неквапно повзатиме. Хіба це справедливо? Львів? Вересень-грудень 1939 року від Різдва Христового. Тоді, з любов'ю прошептавши Сталін, ти зрозумів, що він найближчий друг, коли відчув, що вже нема віддален, що Кремль виходить вікнами на бух, Стільки в Дніпра сивого та й води нема, скільки є у Сталіна світлого ума. Гні, ти мені скажи, як більшовики можуть вшановувати Костюшка, якщо він був бунтівником, і Генералісі Мус Суворов потопив його повстання в крові, сміялася Соломія, крокуючи алеєю парку. «Ой, тітонько, ну навіщо ви шукаєте логіки в більшовиків?» – зітхала Галина. «Вони і свого царя Петра вшановують і імператрицю Катерину. Вони в них Петро Великий і Катерина Велика. Не беріть собі в голову, подивіться краще, що виробляють львівські красуні». А красуні нічого надприродного і не чинили. Як усі в світі жінки, вони мліли перед чоловіками в одностроях. Так було завжди і всюди. Такий закон життя. Просто пуританка Галина не здатна була цього зрозуміти. Подивись, дурепа, яка статура в цього лейтенанта з вусиками. Геркулест. До того ж, розмовляє українською мовою. Ну що ще треба цій гарненькій дівчині, яка, судячи з вбрання, лише кілька місяців тому приїхала з села? Почало сотиніти. На алеях з'явилися вбрані в чорне дядьки з жердинами, на кінцях яких жевріли голубенькі вогники. Вони жердинами повертали у газових ліхтарях невидимий важелець, підносили вогник, і ліхтар спалахував синім полум'ям. Скільки Соломія себе пам'ятала, ці дядьки в чорному – Завжди ввечері запалювали в язуїцькому городі, так раніше називався цей парк, ліхтарі, а вранці, коли розвиднялося, гасили тими ж самими жардинами, повертаючи важельці в інший бік.